Patana mlango wa 13 tumesoma jumla ya mistari mingi iko mistali... jumla ya mlango wa 13 ina mistari 58 na e, kwa jinsi nilivyojipanga tutakuwa humo kwa muda wa kitatu hiki kiliyopita tulimaliza mlango wa 12 na kitoto cha somo sehemu ya kwanza ya leo eh sehemu ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 23 kitoto cha somo chamaani sehemu hiyo kinasema mfano wa mpanzi mfano wa mpanzi um, kama uzangulizi tu eh, mlango wa tatu kwanza nitangulia kusema ni mlango maarufu kwa watu wanaosoma Biblia mlango wa 13 kifungu cha Mathayo ndio wenye ile mifano mingi mingi aliyokuwa anafundisha Yesu na nitangulia pia kusema kwamba neno mfano ni neno sufu unaposema kwa mifano lakini ukisoma kwenye maana ya lile neno hasa kwenye King James na maana kabisa ya ile neno sio mfano ni mafumbo na mtu akikupa mifano mitupu asipokufafanulia unaweza kuondoka bila kuelewa si ndiyo? Kwa hiyo mifano na mafumbo wasemwa kubwa inamaanisha moja. E, na maana moja. Kwa hiyo kuna King James anatumia neno mafumbo na ndiyo maana ya lile neno. Atazaona kwamba anamuuliza baadaye anasema, "Lakini mbona uko unaongea tu kwa mifano? Hiyo ni Kiswahili, lakini kwa Kiingereza walikuwa anamueleza sema, "Bwana unatumia mafumbo." Akasema ni kusudu kusudi wasielewe. Kwa hiyo mafumbo kimsingi badala ya kuelewesha ni kama yanaficha. Sasa kuja kuona maksudi ya kwa nini anaficha ameeleza vile vile. kwa hiyo ni kwa hiyo mlango wa tatu ndio mlango maarufu wenye mkusanyiko wa ile mifano mingi au mafumbo mengi aliowahubiri Yesu. Kuna mafumbo mengine anakuja kuhubiri kwa mfano matatu makubwa kwenye mlango wa shina tano nao huso ujio wa pili wa Yesu Kristo e, wale wanawali wawili e, wanawali kumi, watano wapumbavu, uko kwenye mlango wa 25 tano, e, kondoo na mbuzi mlango wa shina tano, na mtu aliyepewa watu waliopewa taranta, tano kumi, na wengine moja hiyo mifano iko kule na sehemu nyingine kuna sehemu zimewekwa mifano lakini mifano mikubwa iko kwenye mlango wa 13 sasa ni zile biblia sasa e. E, mtu tu tuangalie baadhi ya mifano au mafumbo yaliomo kwenye mlango wa tatu kama utangulizi tu eh mfano mfano wa mpanzi umeelezwa karibu sehemu zote lakini msari ukianza mpaka wa tisa e, ni habari za mfano wa mpanzi Humo kuna mpanzi yaliopanda mbegu sehemu nne tofauti tutakuja kuiona ndio sehemu kubwa ya somo la re. lakini kuna mfano wa mbegu za kondeni ambazo zilipandwa zile mbegu kwenye shamba au kwenye konde alafu zikaja kuonekana zina magugu mfano wa magugu ya kondeni au mfano wa mbegu za makondeni nao upo huko kuanzia mstari wa 24 mpaka wa 30 na mstari wa 30 wiki ijayo eh, kuna mfano wa mbegu ya haradari mbegu ndogo ambayo baadaye ikikua inakuwa kubwa sana eh, nao ni habari za ufalme wa mbingu hivi vitu vyote vinahusu uh, habari za ufalme wa mbinguni na jinsi wanadamu wanavyoingia ule ufalme nani anelewa Eh sio mifano tu kusudi usikie watu watengeneze makatuni, watengeneze video hapana. Ni ili kusudi ujitathimini uone uko kwenye kundi lipi Ndiyo maana inifaa. Sana naniielewa. <totit> eh, kwa hiyo kuna mbegu ya haradari, eh. Farma minginu ufundishwe. Kuna mfano uone usara 31 paka 32. Kwa kitabu cha leo ambapo atajifunza leo. Utaona wiki ijayo. E, kuna mfano wa chachu iliyowekwa katika unga chachu ya kucha ikachachusha aweke chachua mdonge lote au unga wote e, Uko kwenye mstari wa 33 eh hiyo ni wiki ijayo eh kuna hazina iliyositirika eh hazina iliyositirika kwenye shamba au kwenye nyika mtu anenda kazinunua akarnu, akauza vitu vyote kanua ile hazina ile ufalme mbinguni ule e, watu walikuwa hawajui kwa sababu ni kitu kimejificha ufalme mwingine unajificha eh Dini za, wazi, za, za za kudanganya na nini? Ziko wazi kabisa. Utaona na vibao vyao na nini na nini. Lakini ufahamu mwingi umejitokeza kwenye Biblia na watu haoelewi. Huo ndo Ni mazini eh mstari wa 44 mstari wa 45 mpaka 46 ambao nayo nadhani na wiki ijayo au wiki inayofuata ijayo ni mfanyabiashara aliyekuwa nafanya biashara za lulu mfano wa lulu mtu kununua eh lulu lulu moja kubwa lenye thamani akaweza vyote akanunua hilo lulu moja mfano mwingine eh, pia mstari wa 47 mpaka 50 kuna mfano wa juya au mtego wa samaki ambao unatega samaki wanaongea waliooza, walio wasafi, walio nini ndio hali ya ufalme mbinguni. Watu wanaingia waliooza Mungu atawatoa watupe, alafu tabaki na wale wasafi. Hiyo mifano yote alifundisha Yesu Kristo kwenye mlango wa 13, amekusanya sehemu moja. Sasa nanga unaelewa maana ya shule ya vipii. Eh? Mwisho kabisa anamalizia mstari wa 52, misali michache kabla ya kumaliza ule mlango wa, wa 13 leo e eh, anafundisha habari za nyumba yenye vitu vya kale na vitu vipya. Eh nyumba yenye vitu vya kale na vitu vipya. Kwa mfano mbinguni kuna vitu vya kale na vitu vipya. Kuna watu ambao wanataka kuingia kwenye falama mbinguni kwa kutumia gano la kale na sabato na nini. Mungu nasema hivyo vya kale havitaingia tu na vipya. Eh. Na, na mfano wake akasema ni kama mtu anataka same nyingine kwenye milango iliyotangulia mlango wa nane. ya mlango wa nane. anasema ni kama mtu ambaye anataka kuchukua eh, divai mpya aiweke katika viriba vikkuu Mungu anasema hiyo nazo sitaki yani unataka kumleta Kristo umchanganye na sabato no haipo hamwezi mkae chagua ama Kristo ama sabato lakini kimoja kinakukupeleka ngingine hakipeleki kimoja kinakupa sifa za duniani kingine kinakupa ufalumabingu ndicho kimeandikwa kwenye hii eh mlango wa kwa kwa mlangu ni mzito kwa kweli tutakuwa huko kwa muda wa kitatu. Sasa, tuende katika zile hoja. Tumeona kwamba sehemu ya leo tutaona mistari mitatu ya kwanza na sana zaidi sana tutaangalia mfano wa mpanzi. Mfano wa mpanzi. Eh, mfano wa mpanzi. Ule mfano mtu mtaliep kwa na mbegu akaenda kuzipanda zikaangukia sehemu nne tofauti. Sehemu nne tofauti. Ile mifano yote tuliyosoma kama kumi, hiyo mingine hatutaiona siku nyingine. Leo ni huo wote mmoja mfano mpanzi. Ambao umeelezwa kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tisa, na misali inayofuata mpaka wa 22, tatu, inafafanua maana ule mfano. Eh. Sasa tuanze na na mstari wa kwanza mpaka wa tusome pale. Eh anasema siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyika makutano mengi hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote wakasimama kwani. kwamba ni vizuri pia wakato kujifunza neno la mkuuepo na utulivu Yesu aliketi leo hii wakitaka kwenda kuhubiri wanaanza kurukaruka na kupiga sarakasi na kupendwa kwa sababu anakuambia anachangamsha mkutano Yesu Kristo aliketi eh. na, na hawa watu wangekuwa wana utajiri mzuri wana viti kama leo Wasingesimama simama hapo wangekaa kwenye viti lakini kwa sababu nyingine walikuwa nayo walikuwa hawana hivyo viti wao walisimakini Yesu aliketi kwenye eh, mashua hiyo eh. Anasema akawaambia mambo mengi. Unaona kwamba ili mifano yote alifundisha siku hiyo hiyo. Alipokuwa anasema akawaambia watu wengi kwa mifano naomba hapo kwenye bibi yako kiwezekana anika neno kwa mafulu. So, maana eh. Kwa sababu kwa mfano angemaliza kusema mpanzi aka, bila kufafanua, usingeelewa amesema nile. Lakini baadaye ibidi anazungia kuafafanua na hakufafanua pale, aliwafafanua kina Petro peke yake, wanafunzi wake peke yake. Wakati anaambia alikwambia wote. Eh, na ataeleza kwa nini anawafafanulia hawa wachache, hawa wengine anawafumba. Eh, anaeleza. Sasa unaweza kusema mbona kama haivuti, lakini ndio imeandikwa. Eh, labda we ulioko hapa utaipenda kwa sababu unafafanuliwa, lakini walioko mbali hawafafanuniwi. Eh. Anamwambia akawafunulia kwa, kwa mafumba ya akisema tazama mpanze alitoka kwenda kupanda hata alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka karibu na njia ndege wakaja wakazila nyingine zikaanguka penye miamba palipokuwa na kuwa na udongo mwingi mara zikaota kwa, udo, e, kwa udongo kukosa kina na jua lilipo zuka zilia ziliungua kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, Zikazaa moja 100, mwenye 130, menyekusikia eh na asikie. Mungu na, alikuwa na wasiwasi kwamba Kristo alikuwa anajua kwamba hawa watu watakuwa hawaskii. Ngoja niongezee kwa kuwakumbusha kwa ni kwa kwa kwamba jamani hii sio vitu vya kusikiliza na kuacha. Hemu uwekea wakea masikio yako na mara nyingi mungu anapokuwa anaongelea masikio ya ndani ufahamu wa ndani Mwenye ufahamu na ele. eh Asomaye ndio afahamu mara nyingi anapomaliza kusema kitu kizito kama maneno haya ya biblia alikuwa asomaye na ndio Asomaye na afahamu aelewe sasa eh. tuanze hapa kuna mako aya baadaye mbele kidogo ataanza kuanzia mstari ule wa. Ngoja ni usome na ule mstari wa 18 mpaka tatu anasema basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Basi ninyi maana yake hao wachache. Ukisoma kwenye kitabu cha Haruka sina muda wa kwenda huko eh. Hii mfano inapatikana. mambo yanapatikana kwenye kitabu cha kita, Haruka mlango wa nane na Marko mlango wa 4. Hizo njini nyingine mbili zimeandika. Yohana hakuandika hizo habari eh basi ninyi wachache manake sikirezeni mfano wa mpanzi kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe nalo huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake shetani anakuwa yuko anasubiria e yule mwovu ni shetani a unahubiriwa neno unakuwa na biblia huisomi, uielewi na hujawekeza moyo wako katika kutaka kujua ile kweli shetani huwa hakupi nafasa na kuja hata kama anajua unajua mfano wa mpanzi umo kwenye biblia wewe uko wapi ujuko wapi najua kristo wajuko wapi kwa vyote wao eh, hawajui kwae eh, anasema anakuja na lile neno na bino anasema hali ya huyu mtu anakuwa mbaya kuliko ile awali eh. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia, naye aliyepandwa huyo aliyepandwa karibu na njia. maanake yake hizi mbegu hazikufika shambani hizi, zili, ziliishia njiani. Yaani e, kama mtu alikuwa na mbegu labda umejitwisha kwenye gunia, zikazi na mwagika barabarani. Hazitaota uso kuvuna pale. Ni njiani hakuna haziko shambani. Eh, huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye huyo ni kundi la pili. Huyo ndiye alisikia ile neno akalipokea mara kwa furaha lakini hana mizizi ndani yake bali hudumu kwa muda ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya ile neno by the way lazima ukiwa unasikia neno la Mungu na unebeba neno la Mungu ujitegemea lazima kutatokea dhiki au udhia Kuteswa au kuping, kupingwa au kuchukiwa au kufanya nini eh sababu leo makanisa hayagusi hili neno hayataki udhia Eh, hawezi wakasoma ma, eh, kitabu cha matayo mwanzo wa kwanza mpaka au 28 wakakubali maneno yao. Watanyakuwa tu vitu hivi vitatu. Hata penye baraka watakufundisha, watatafuta penye sadaka watakufundisha, watatafuta penye vitu fulani vinavyowafurahisha watakufundisha. Alafu vingine hawataki kugusa. Hawawezi kugusa vitu hivyo. Eh. Na ukitokea kuna wengine wajanja, shetani ana akili nyingi kuliko wanadamu kwa tafsiri wengine anaweza hata akavisoma akahubiri kinyume. Eh, ukisikia tena anavisema atuo mesisitiza. Eh, misisi penye mizizi una zizi una, una kumbe anafundisha vitu kinyume kabisa. Ukitoka kama unafikiri kwamba umekula vitamini kumbe umekula upepo. Eh. Na ni nani anaweza basi kujua kweli kwamba niko nafundishwa kweli ni mpaka uwe na roho wa Mungu kush. Na Mungu. Kwanza umeokolewa umeokoka umelikiri jina la Yesu Kristo roho wa Mungu anakaa ndani yako anakujulisha yale mapenzi ya Mungu nje ya hapo hata kama utakaa kwenye kanisa miaka 20 30 bado yatakuwa yanapita juu ya binasema mtu mwenye tabia asili hauwezi kairewa mambo ya Mungu kwa sababu yanafunuliwa kwa jinsi ya rohoni mm. eh wakontwa kwanza mlango wa 21:13:18 eh Anasema, lakini hana mizizi ndani yake bali hudumu kwa muda ikitokea dhiki udhia kwa kwa ajili ya lile neno lazima ile neno ilete ilete na uzia mara kuchukizwa eh mara kuchukizwa anachukizwa anakataa anaondoka hilo huyo ni mtu pandwa penye udongo mbaya laif kwenye miamba hiyo ni miamba hakuna hakuna udongo hakuna undani hakuna nini eh la, kuni, la lakini, wa lakini msari wa 22 nasema hivi naye aliyepandwa pinyimi iba huyo ndiye alisikia yale neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hapo lazima mali kusaka mahitaji kusaka mali kusaka vitu vyake pamoja na na siyo mali tu unajua lengo la na mali ni nini ni kupata raha eh watu wanapambana na kupata hela sio kusudi ile hela ayone tu hapana impe raha kama anakuja pombe mnywehe pombe kama ana michepuko impe michepuko kama ni impe majumba mangapi ya ufahari impe kila kitu ndio yani ni raha raha za dunia zikishakuwa nyingi kusaka raha na ambayo ndo mali za dunia lazima zinalisonga lile anasema kulisonga lile neno likawa halizai Alifundisha ama na neno nani? Mimi ni Yesu. Yesu. Eh, lakini ni wangapi wanaweza kusikia maneno? Sio wengi. Sio wengi. Kama umo hapa unasikia nguvu kutengu. Mm -hmm. Mimi siwezi nikaacha kuyahubiri kwa, kwa kweli. Mm -hmm. eh, siwezi. Haijalishi kama kutatokea watu wakakubali wasikubali. Na wewe leo leo tufuate kutokea mbali kama linakugusa basi mungu nguvu. lakini na sio wengi. Nani wachache? Na mwingine wakati wengine hawapo. Eh hey. Anaendelea na kusema li, ulisonga neno likawa hali Sasa kuna ile kunde ya msho ambayo udongo linao kwa udongo mzuri zikazaa kwa nyakati tof, kwa, kwa kiwango tofauti. Hey. Sasa udongo peke yake hautoshi. Kwa mfano unaweza na shamba ukapanda mbegu kwenye udongo huu pembeni yake udongo ni ule ule lakini inategemea jinsi ulivyo ulivolipogorea ulivyoli nyyesha maji ulivyoli nyunziea maji ulivyoli eh wekea mbolea na nini sasa hiyo ni vitu vingine lakini udongo ulikuwa unatosha isipokuwa hazikuzaa sawa sawa nyingine 100 nyingine 60 nyingine 30 sasa hapo ni kazi inayofanyika kwenye ile shamba ni kazi ni neno unalolikusikia kila siku japo unalisikia lakini watu hawalingani Watu wanaweza kaa hapo kwenye kanisa moja, wote wana wapo kwenye wadogo kwenye udongo wa moja wa kanisa moja, Ndiyo sio? Lakini wengine wakawa wanaskia neno wanazaa mia wengine wanazaa 30, wengine 60. Hawezi akawa ingana. Japo wote wako sehemu moja. Lakini bado ni kuunda maana Mungu anahitaji. By the way nitangulia kusema ile ndio dogo kuliko yote. Kwa sababu ndio ninasema ndio watu wanaofanya kazi ya Mungu, wanaozaa matunda kwa Mungu kwa kweli kwenye dunia hii sio wao. Watu wanazaa matunda ya dunia wasiyo zama tuna by the way usipozama tuna ya dhu, ya Mungu unazaa ya dunia na kuhakishia kuna wakristo wengi sijui kama nimeshaenda kwenye somo langu la leo kuna wakristo wengi ambao wengi kabisa wameokolewa wako kwenye haya makuni wa, matatu ya mwisho ukitoa lile la kwanza yote waliota mbegu ile iliyota Hawa watu wame, wame wana miche hii watu wameokoka wame isipokuwa wengine wameokoka wakabaki duniani wakao waka angaika na anasa na mali za dunia na shughuli za dunia e, ametumia neno shughuli. Kuna watu wengine wanakuta wako bizi na shughuli haziwapi hata faida. yani yuko busy tu na shughuli. E. Kwa ajili tu labda apate apate sifa. Eh e. ni kwenye kitu wa iki kikao na ni kwenye kitu kile na ni katibu kikao kingine alafu ni mweka hazina. Yaani yuko kwenye shughuli kama hamsini hakuna hata mmoja zote anatoa hata na hera ana tafuta tusifa. Wapo hawapo? Eh, hizo ni shuguli. Unakuta haziwezi kumpa eh, siwezi kikasoma nini? Ni kwenye kikao siji cha jumuiya ya watu wa nini nini, saa nne usiku siwezi nikasoma neno la Mungu nimekuja nimechelewa nilikuwa nafanya kazi ya Mungu. Hamna. Eh, hata kama ni kikao cha duniani au cha Mungu. Hakuna kitu chenye thamani kama wewe kuishika sauti ya wa Mungu. Wa. Eh. Sasa tweni kwenye makundi muda umeenda kiasi tukimizana kidogo. E, kundi la kwanza ni lile la mbegu zilizoanguka njiani, hazikufika shambani. Anasema hawa ni Wakristo wasiookoka. Wako kanisani ni namba kubwa kabisa. Wako kanisani wana it, ivi, nize, Kuna watu ambao wako kanisani. Wako makanisani ukimuuliza dini yako anakuambia mimi ni Mkristo. Ni kwa jina la Kristo. Wasiookoka, wako wengi sio wengi. Ni namba kubwa kabisa. Hawa watu wamepata mzi Je, neno la Mungu analisikia? Wanalisikia vizuri? linapita lina kwenye masikio yao ya nje lakini halikai moyoni kwa sababu kuna ni, ni, ni, ni, ni njiani hakuna shamba. Haliwezi likapokelewa Aliyefundisha ni Kristo siwezi nikae kuifundisha Musa. Kwa hiyo imeandikwa kwenye Biblia. Na leo tuko kwenye mlango wa 13 wiki iliyopita tulimaliza mlango wa 12 na wiki mbili, tatu jazo nne tukapokuwa kwenye mlango wa 14 kwa hiyo kitakachokuwa kule habari za Herode na moyo Yohana mbatizito soma kule mlango wa 18 eh hey. uh, kwa hiyo 13 tatu, anasema tunaona kwa hiyo kuna kundi la wakristo wasiookoka ni wakristo ku kuwa mkristo sio kwamba umeongolewa kwa mungu kristo sio kwamba uko safari ya kwenda mbinguni naomba nikutoe hofu wewe ambaye na nikupe ni ku, ni changamoto ambaye hujijui. M mtu aliyeokoka sio mtu asiye tendo dhambi sio mtu ambaye anaenda sana kanisani sio mtu anayefanya kazi na mungu anayesaidia hata sio mtu ambaye ametoka kwa hawa akaacha kuoa ku, ku, na kuolewa akaitwa mtawa akawa anavaa magauni na vitambaki kwa nini wote sio kokoka hata kidogo eti wako ni kuokoa e, lakini kuokoa ni Mtu alisikia neno la wakovu la Yesu Kristo habari za msamao wa Yesu Kristo kifo chake na kufufuka kwake kwamba ni malipizi ya dhami zako tukaamini kwamba sisi ni watenda dhambi hiyo watu wengi hawana shida sana hiyo ukishaamini kukubali sasa kwamba kifo cha ja Kristo ndio kimekulipia eh? na maana nyingi akiwepo mhudhiri akakupa hizo habari maalum kwa ajili ya kazi hiyo sio kwamba ulikuwa kanisani ukasikia tu zinasema jumla lazima kuwepo na tukio lako eh Eh mkama watoto wakina mama wanaotaka kujifungua kwa hospitali kila mtu ana saa yake wote mko pale na nini wanawaita manesi jamani Kujifungua ni hivi na na nini lakini kila mtu ana saa yake kwenda kujifungua eh wanaweza kaenda kwa hasara ni vile kuna saa yakina mtu kuokoka. Bila saa ya saya, ni leo. Kuokoka ni siku unaikumbuka au wakati uhitaji kuwa unaijua hata siku maalum. Lakini nyakati ambazo maneno ya ya kuingia moyoni, ukayaamini, baada ya kuamini ukatamka kwa kinywa chako ukamwomba Kristo unasema Kristo ninaomba uokovu. Ukasema kwa kinywa chako. Ukama ulitimiza hivyo na unaamini uliamini moyoni mwako, uliokoka. Kwa hiyo siongelei wewe kwenye hiki kipengele. na hata kama hukubatizwa kama ulibatizwa ni vizuri baada ya hapo lakini vizuri zaidi hayo ndo makundi yanayofuata sasa hili makundi yanayobatizwa ndo haya yanaoje kuzaa mbegu lakini kuokoka na kwenda minguni mbinguni ni kama yule mtadeko wa msalabani upande wa kuume kwa Kristo akamuomba kiweze kristo, kristo mimi ni mdhambi hakukiri dhambi pamoja mwana ya, yake alikuwa ya, anazigia sisi tumefanya makosa huyu hana makosa anamwambia mwenzake Una kwa nini unamuogope hata Mungu? Akasema Kristo nakuomba, akalikili kwa yake. Aliamini moyoni kwamba Kristo ni Mungu. Akakili kwa kinywa msalabani, hakushuka kwenda kwenye maji ya ubatizo. Wala hakutokea padri kumnyunyizia hapo juu. Eh, hey. hey, lakini alinyooka mbinguni. Kristo anasema tutakuwa wote katika katika eh, paradiso. Alitumia ile neno. Katika ufarma mbinguni. Eh, hey, yule mtu aliokuokoa alimwamini Yesu Kristo. Na kuhakikisha kuna watu wengi duniani ni wa Kristo. Nini wengine ni watu wa imani, hata imani nyingine wanaamini kutenda matendo mazuri, Wanatenda matendo mazuri, wanatoa misaada, wanaishi wakati mwingine kwa kujitesa, lakini hawamkubali Kristo, hao hawawezi kwenda mbinguni. Hata kama wana matendo mazuri makubwa kiasi gani. E, na wengine ni wa Kristo, wengine sio wa Kristo wanaamini kwa matendo yao. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 53 uh, mlango wa 64 mstari wa sita, anasema matendo yetu ya haki mbele za Mungu ni sawa na mtu aliyevaa vazi lio toa unajisi. Kusoma kwa King James lio toa kinyeshi. Eh, matendo yetu haki, umewasaidia watu, umewapenda, umewapa tu hela ya una, una bilioni, alafu unawapa ishirini ishirini na nini hayo matendo kadhani yanakupeleka mbinguni eti uliwasaidia uli wengi si ukamchukua na mtoto ukamsomesha wakati wewe ukamchafua tena ukamtia mateno maovu na nini hivyo vyote havitoshi kupeleka mtu mbinguni mpaka mtu aliyesika za Kristo wa Kristo akaukubali akauamini akakiri kwa finyo chake huyo haingii kwenye hili kundi la waKristo wasioofoka wa Kwenda kanisani sio wokovu, kutoa sadaka sio wokovu, kuimba sio wokovu, kufufua wafu sio wokovu, kutumikia pembeni ya padri sio wokovu, kuwa padri sio okovu, kuwa sister si nani yule mwingine wanaitwa wana. Watawa sio wokovu, kujenga kanisa sio wokovu, vitu vyote oh, hivyo sio wokovu hata kidogo. Wokovu baada ya neno Yesu Kristo naaookoa. Ukalimini hilo peke yake. Usiamini vitu vingine usiamini miongoni yake. Usiamini akina Petro, usiamini mitume, usiamini mtume wako, usiamini baba mtakatifu, usiamini Maria, usiamini vingine ukamwamini Kristo peke yake. Baada kuamini ukatamka kwa kinywa binye na sema yeyote atakayeli jina la Yesu Kristo ataokoka Warumi 10:13. Eh, sasa hilo ni kundi ili kundi siyo hilo. Hao kundi la kwanza la watu ambao mbegu zi, zilizowangwa kwa sababu huku nyuma Yesu anakuja kufanana sema mbegu ni neno la Mungu ile inaoingia kwenye mioyo ya watu sasa hii hao waliopokea hili hili neno hili waliingia mwanimao lakini hawakufanya kazi ya wokovu hilo, hilo neno halizai halina msaada halileti wokovu hilo ni kuni la watu wasiokuoka ni wengi na sio wa kristo peke yake naomba niwaambie kuna watu ambao sio wa kristo lakini wamesikia baraza wa za kristo ni wengi ni? kuna watu hata wanaambia Kristo na siku ya shida wakati mwingine akipata shida nasema ngoja tuende kwa mtumishi fulani akatuombe kwa huyo Kristo wake. Kwa hiyo Kristo anamjua ila hakumwamini. Kwa hiyo ni kundo la wanadamu karibu wote lenakuwa kishikwa kubwa. Eh. E, sasa usura wa 4 anasema hivi. Eh wa 4 nasema hivi. Hata alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka karibu na njia ndege wakaja kwa kazira Eh huo ndo tena mbele Yesu anafafanua mstari wa 18 na tisa anasema hivi 18 na tisa anafafanua anasema basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi kila mtu asikia hapa neno au farasa nalo huja yule mngo akaninyakua leo pando moyoni mwake huyo ndiye aliyefanwa karibu na njia Yesu anafafanua kwa hiyo watu wanaskia neno halielewi halikai halifaniche chote Harileti kuamini kwa so, sababu mtu haiwezi kuamini kitu ambacho hajakielewa. E, kwa hiyo shetani anakuja tu analichukua basi. Huyo mtu amepotea. Na Mungu alipomwema anaweza kumpa siku nyingine te. tena. Akapanda tena. Zikadondoka pale pale. Mhm. Shetani akachukua, akachukua. Baadainafikia sayo prime unasema sasa hizi mbegu zinaliwa na shetani kila siku na ndege, basi imetosha. Imeandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo tunaliona hilo Kundi. Hili kundi ni kubwa kupokea injili. Eh, na ni lazima kupokea injili. Lazima kuisikia hivi. Eh. Upendo Mungu anasema na na neno la ushuhuda, neno la njiri, litahubiriwa kwa mataifa yote ili kusudiliwe ushuhuda kwao oh, hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja. Kwa hiyo watu wanaenda makanisani wasioenda makanisani lazima wakutane na hili neno la Injili. Kila sehemu atalipita kwenye simu yao. Kila ndiyo sababu utakuta kuna Biblia inapatikana kwenye kila sehemu. Lakini ilile neno halingii, halifanyi makusudi, hao watu hawaokolewi. Hawasikilizi vizuri, hivyo hawajui nini maana ya wokovu, basi huja shetani akalichukua kwa sababu halina liliposhika. Eh Biblia nasema katika kitabu cha cha, cha Luka 10 na, Luka nane, nane. Nimemwambia Luka nane hii habari ya mpan, mfano mpanzi iko pale. Pia Luka U, akiwa na Malizia, Huku Akiwa alimalizia kwa kusema kwamba mwenye masikio naasikie, si ndio? Mm -hmm. Kule kwingine inaonekana Yesu alikuwa anafundisha sehemu Luka alipo, ninuku, alimalizia kwa kusema basi jihazalini jinsi msikiani. Maana ni nini? Haiishi kwenye wokovu wewe unayenisikia ndugu yangu. Jinsi ni pamoja hata na neno la nje ya wokovu, neno la maisha ya kila siku la kutukuza. Eh, jinsi kuhusu wewe ni binti we ni, ni kijana unajiandaa una, una, una kwenda kwenye maisha ya, ya ndoa na familia. Hapo napo ni jinsi usikievyo ndako. Eh, haishi tu kuokoka peke. Kosa hukenda nokuzia. Unaondoka katika ile hatani ya jehanamu. Lakini hata maisha ya kawaida, jinsi tunavyosikia Mungu anasema jehadharini, ukisikia vibaya, ujue shetani yuko pale analinyawanya wewe. Eh. Jinsi msikiaje? Jehadharini amesema. Eh. Kwa hiyo tatizo ni usikivu. Tatizo siyo injiri Kwamba hii ingine ni hapana, Injiri imeenda vizuri lakini msikiaje ameamua kusikia vibaya. Turede katika kundi la 2. Kwa hiyo nadhani hili ni sina haja ya kulifafanua zaidi. Inashaeleweka, si ndio? Hili kuni halikuokoka kwa sababu hakuna kilichoota. Eh. Uokovu taswira yake nyingine ni mbegu kuota. Sasa mbegu ikiota inaweza ikakuwa ikazaa mti. Inaweza ikisi, ikakuwa ika, ikaharibika njiani lakini bado nasema huyo mta anafamba. Sasa mbegu iliyota. Eh. Kundi la ni wakristo ambao hawakui. Hawaongezeki. Wamedumaa na sio kuduma peke yake wana, Wanasinyaa Wanarudi nyuma. Kuna watu wao yule mtume yuko kanisani mwaka wa kwanza yuko vizuri. Mwaka wa pili yuko chini alipokuwa mwaka wa kwanza. Ndio sio? <laughs> eh. Yaani mwaka wake wa pili ni mbaya. Lakini ukijifuta huko mwaka wa pili mbaya usikate tamaa Mungu hachoki na wanadamu. Anaweza akakuletea mwaka wa tatu mzuri zaidi. Akakuinua. E, na watu wengi e, wanatabia wa ya kupitia katika katika m, katika mstari ambao umepinda. Sio sio mstari wa hivi. Ukisoweo tu huendi hivi, hauupandi hivi, kutokea chini kwenda juu. Hapana. Ukisoweo tunaanza kwanza unashuka alafu baadaye unasimama. E, lazima upitie sehemu kama ya ya mabondeni mabondeni makorogeshe. Sasa kama uko kwenye pindi ya makorogeshe Usikat tamaa uta uja kukutana kipindi cha kuingwa. Hata hivyo usikae kwenye colocation chini huko boneni. Ngoja tutakapo panda jumla. Eh. Kwa hiyo msali wa 5 na wasita nasema yoo. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, najua lipozuka zikaanguka na kwa kuwa e, zikanyauka anasema zikaungua au zikanyauka na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka hizo mbegu sasa anakuja kufanua mbele mstari ule wa 2021 anaposema hizi zilionyauka na, na jua na nini jua linaleta jasho na, macho, na maumivu kichoma na jua unaumia sasa ana maana gani je jua hili la juu kweli au ni maana nyingine anaieleza kwenye mstari wa, wa 2021 na 20 anasema na hivi Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia hili neno na akalipokea mara kwa furaha. Huyu mtu amepokea neno. Huyo mtu ah, limeota. Na huku yuma amesema zile mbegu ziliota kwa sababu zilikuwa kwenye udongo mwembamba pana miamba chini yake lakini kwa kuota zimeota. By the way, hui taji udongo usodi mbegu yote. Hata kisasa. Lakini vitu vinavyohitaji mbegu kuota vilikuepo isipokuwa hapo kuepo na vitu vya mbegu kukua huyu mkristo hakui huyo lakini amezao amezaliwa ame ame huyo eh ame, uwezo kuniambea kwamba mbegu ilikota ha, ha, ha, ha, hakuna kuzaliwa pale kuna kuzaliwa eh mstari wa 21 anasema lakini hana mizizi ndani yake bali hudumu kwa muda ikitukia idiki au udhia. kwa ajili ya ile neno mara huchukizwa. Hawa pia ni wakristo wao. Anaenda kanisani, anasikia baa neno na nini. Sasa majaribu ya dunia yanakuja. Eh majaribu ya dunia yanakuja, anakaa kule miezi mitatu mitano mwaka miwili mitatu hata mitatu mitano. Baadaye eh kuna kundi tuliona linatoka la lina linalofuata, Haliondolewi na udhia. Haliondolewi na mateso haliondolewi na subira yani kushindwa kumsubiri Mungu akawaonekania linaondolewa tu na shughuli za dunia hilo ni kundi kingine na haya makundi isipokuwa hawa ni uuzia na, na mateso na kukosa yani kutokuona mvuto katika Ukristo By the way, nitakulea kuambia. kwenye Ukristo wa kweli hakuna mvuto mkubwa sana wa mm sababu leo wameamua wamejitafutia mavazi maalum. Wamejitafutia na muziki mi, mitamu na nini? Kujaribu kujazia, sasa uwezo kumjazia Mungu akakukuacha hata siku. Usimjazie <coughs> Mungu. Siongeze wala kupungusa. Hili ni kundi ambalo Inato. sasa hiyo ni rahisi. Kuna naudhia na kuakisia Udhi utakuja duniani nina masomo nishaandaa kila siku napanga niafundishe lakini ninadhani atafuate kikamilifu. Eh makwazo hayana budi kuja. Eh, kuna makwazo yanayokuja kama aliyopata wakristo waliokomaa kama kina, kama tena Paulo. yanakuja ya kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu. Shetani anapambana na we Lakini ule makwazo yanakuja tu ya, ya maisha ya kila siku ya kijamii. Eh, unafanya biashara imekataa. Unajikuta mtu anatamani aende kwa waganga wa kenyeji. Ana, ana, anafanya kazi ana uh, watu wanakugeuka tu na kwa sababu unakuwa unjiweka chini ya ulinzi wa Kristo basi hizi chukizo na mziaudia huwa unakuja mwingi na mara nyingi ni kama ni kama mitihani inakuja mitihani majaribu yanakuja na kuhakikishia majaribu lazima yatukue hayawezi kacha kule Niki kwa kweli ningikwambia kwamba kuna majaribu nitakuwa nikudanganya. Lakini Biblia inasema Mungu hutupitisha katika majaribu yote. Tumkaribie. Eh. Tumeshalala. <laughs> eh? Anasema eh, kuna huu uh, uh, dongo hizi uh, mbegu za pili zimepanda mambani, dongo mwembamba, hakuna mizizi. Sasa ninakuja jua, jua ni taswira ya nini? Amesema ni uvia, ni mateso, eh? Eh, na hii ni kundi labda unaweza kusema ni vitu gani labda mume mke wako anakukata anakukimbia anakupinga anakutesa una watu wanapigwa ndani ya nyumba ni mwanamke anapigwa vipigo vingi anakuwa ana, anaviimba kila kukicha wanaume vile vile nasikia siku naona anapigwa kuna matazo mengi mengi mengi eh haya matupu akishakuwa mengi anaachana nao Eh, kazi ikaisha. Alikuwa ameajiliwa, anakula, anapata kidogo, maisha anaenda, anatoa sadaka zake 223 na nini? Ana nini? Kazi ikaisha, akawa hana kazi, anaondoka kwa Kristo. Anakwenda kwenye anakuwa mtabangi, anakuwa mwizi. Eh, lakini aliokoka, isipokuwa hana hazai chochote, hana kitu, anazaa kwa, kwa shetani. Mkristo ambaye yuko kwa maisha ya wizi, bangi, uvutaji wa uchafu, anamzalia shetani mema. Lakini mtoto kama mtoto anaweza akao huko nyumbani kwako, akawa akakul, akakul, akakul, akawa anakuletea hasara na nasema vitu vyako kwa majirani. Anakuwa kikwazo. Na mume na mke vile na mtu mwingine yote. Eh. yoyote ikitokea, anasema sindi tena kanisa mungu atoshe anaenda kutafuta miujiza anaweza kutoka kaenda kwa, kwa hao wagango wa, wa, wa kienyeji wanaosimama kwenye madhabahu anatafuta ma, ma, ku, nikuonekaniwa anapata muujiza wake na nini kwa sababu huku kwa Kristo hakutoshi eh hey, hiyo ndio imeandikwa kwenye biblia anaenda kutafuta baraka feki na nyingine ni za shetani kabisa akipatwa na matatizo misiba mimi mitatu akitoka. Kwa mfano hapa tulikuwa na familia ilipata msiba. Wao watoto walikuwa wanakoje risani baadaye baada ya msiba wamepata msiba wa mama yao amefariki, hawarudi tena. Ameenda kupotelea. Kikundi hiki. Ni wakristo walio wengi nimetoka kusema hizo habari. Na eh Yohana anasema sehemu nyingi. nilikuwa na mistari mini ya kufanua kufanana naomba niiruke kwa kweli. Sasa ukita naye uko mbele safa sasa so, waje mirea kanadan. Kwenye 3 eh, eh? kwenye 3 na mistari kwenye Petro 1:6, Petro 1:10. Zote ziko maneno ya mani, Mungu ni mengi. Ukitamani uyafafanue. Leo tumesoma mistari Kujo yata kwa Biblia, tunaweza kukaa Lakini inayofuata au kundi linalofuata ni watu wanaosongwa na dunia. Sasa hawa sio udhia, sio mateso hapana, ni raha za dunia sasa. Kule yalikuwa ni mateso ya dunia. Na mengi yakiletwa kwa jina la Yesu au katika tu ule mwiba unaweza kuja kwenye nafsi yako, kwenye kwenye roho yako, kwenye maisha yako. Sasa hawa ni vitu shetani haleti mateso, ah, analeta vitu vizuri vya kukuondoa tena kwa Kristo. Hivi unajua vitu vizuri sana na vitu vibaya sana vinamondoa mtu kwa Kristo. Eh? Mjesho arasema usinipe utajiri nikasema Mungu ndo nani usinipe umasikini nikarichukana jina la. Eh shida sana na, ma, na, na, na raha sana. Sasa hili ni kuni kingine. Eh em tulisome wa 7. Eh, eh wa 7 siji kama tutafika huko leo. Sana sana nasema nyingine zikaanguka penye miiba ile miiba ikakamea ikazisonga eh, sasa ndio msairo wa saba Anaifafanua kwa msairo wa shina mbili kwa sababu kule mbele ndio anafafanua. Naye aliyepandwa penye ni iba, huyo ndiye alisikia ile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali Hulisonga lile neno likawa hali zake. Hili ndio kundi kubwa kuliko makundi yote. Hili ndio la kwanza eh. hili. Eh. shughuli za dunia, mzima nzuri ziomba. Ndizo zinamzuia eh kumtumikia kukuwa kwa Kristo. Na hili ni kundi la Wakristo vipi? Okay. Eh. Anasema kwa mifano ya watu na namna hiyo ni nini? anapenda kuhubiri mpaka tuende kwenye uhalisia wa maisha yetu. Makate okay. kusema ni kundi kundi, ni nani? Mtatoa mifano. Ni mtu ambaye hawezi akasoma neno la Mungu kwa sababu kuna mpindi vya TV, kuna mpira, kuna tamthilia, kuna taarifa ya habari nani. nini. kundi ni ndogo. Ni kubwa hey. ITV TBC zilizasambiri zina zinatosha kabisa kumzuia mtu kusoma neno la Mungu milele. Au si? Mtu siweza kusoma neno la Mungu asubuhi au kusikiliza neno la Mungu kwenye Biblia kwenye kusikiliza kwa sababu asubuhi kuna kipindi cha BBC na majira na nishakuna. Yeah. Eh, ni mtu ambaye hawezi kupeleka injiri kwa sababu ana majukumu, nina kazi, nina nina ni na zikoba na vitu vingi tu vya maana wote, nyingine watu mikiri. E, ba, kuna kitu kimetokea. Kwa mfano kuna wakati nilikuwa napanga kwa Lakini tabia. E, tabia? Lala, nene, e, tupajue hapo na Kristo jamani. Hutalipwa na mimi mimi ni wewe yeye anatafuta malipo. Mimi si na Kristo. Eh, zake na malipo yake anazo yeye na password anazo. Atakulipa kulipa wewe mwenyewe. Lakini nitakuhimiza kufanya hii kazi ya Kristo. Eh? Siinaubia. Kuna mtu anayenataka kuana ubia na Kristo anakuambia ukimtumisha okay, atakufanyia hivi, atakufanya hivi. Anakuwa anakudanganya, anatafuta hela yako na endelea kudanganyika sio mbaya. Utapenda mtu mmoja hawezi kupeleka injiri kwa sababu kuna mpira siwezi nikaenda kanisani eh kwa sababu leo kuna uh, kuna kombe la dunia kuna ni mpira kuna nini, vitu kama hivi haendi kanisani kwa sababu kuna mkutano wa siasa umefanyika jirani e. hapo eh wameleta sera zao siku na vitu vingi vingi vingine vya dunia shughuli za dunia hizi wala sio uzalishaji mali sio pesa hapa eh ndio Eh, ha, kuna watu wanaenda wanapaga kwenda beach. Beach tu kwenye bahari ambayo kila siku ipo siku za Jumapili asubuhi. Eh, kuna ya beach. Yeah. beach utawakuta? Yeah. Eh. Biblia katika kitabu, eh, eh, so Uwa ni, mango, breath, ni leo. Biblia nasema, <laughs> Huu um, mstari huwa um, sijawe kuhubiri. Nimekaa nao miaka um, mingi sana. Labda nitakuja kuhubiri kama somo. Biblia nasema katika Mithali 1:32 Biblia inasema hivi. Mithali 1:32 inasema hivi. Ili Biblia jamani, mtu atakaye nipiga mishale ananionea. Mimi kwa ni kutafuta maneno kwenye Biblia. Sio ninyi mliokuwa hapa, lakini wengine wanatufuata kutoka mbali. Anasema hivi maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua kurudi nyuma. Huyo mtu ambaye anarudi nyuma, alikwamba amefika sema anarudi nyuma. Na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Lala Mafanikio wa wapumbavu yanaangamiza. TV zake, gari lake, leo hii ukipeleka injili, kwasi tu tunaopeleka injili. Ukikuta kuna mkweche umepaki pale hata kama ni mkweche mpya mama yake mkweche inatoka Japani. inapewa namba mpya unaweza ukakuta ni DT nini sijui ni ukiona mkweche umepaki kani zaa mbele ya, ya, ya, ya nyumba yake usiache kumpa injili mpe lakini hatapokea kwa sababu ana mkweche second hand ya Japani. hiyo tengezo miaka 15 iliyopita kwa vile tu ana gari cha mkopo kinamnyima kumjua Kristo nisiweke Mungu wake ni Kundi na mwisho kwamba kufanikiwa kwa wenye mapumbafu, vivyo sema mtu anapokuwa anapokuwa na vitu vingine vinamzangulia mungu kidogo ya siku katika Yan, Yanakukatisha maao yanakujenga. We Wewe uliokuwa hapa na nakuona Yanakujenga. Eh, kundi la mwisho sasa ni, ni kundi la watu wachache sio wa Kristo wazao. Ambayo makusudi ya mwisho. E, usija, kama unazaa 30 usichukie Mungu al, al, al, al, alipendezwa na mtu aliyokuja na na talanta mbili zikadhaa nyingine mbili sehemu nyingine ni tano zikadhaa nyingine tano eh alimpa shukrani, sawa sawa na yule aliyekuwa amepewa kumi zikadhaa nyingine 10 Kwa hiyo ugezaa 30 wezaa 60 unaweza kazaa 30 msimu huu 60 100 na ushishangae msimu unaofuata ukashuka kazaa 30 tu Eh lakini kaa katika hii hizi mbegu zinazoota na kukua na kuzaa. Eh by nitangula way nitaangalia kusema kuzani ikifanya nini? Eh hii mstari inaturudi pale kwenye kwenye tuisome hii mstari. Mstari wa 8 na 9 nasema hivi. Nyingine nilikuwa nasoma matau 13. Nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri zikazaa moja 161 30 kwenye masikio na sikimwea sikilizeni acha usionaskiliza usi, usi, usi. Watu wengine kwa mfano na kuhakikisha wengine wambie. Kuna watu wanatufuatia fuatia. Na ile galla akasikiliza baada ya kuona kama ninagusa vitu vinavyomhusu akazima. Na kuhakikishia wengi watazima hii video. Watazima. Kikiristo nasema kama unawasikia usikie au kusikia. No lakini watazima. Na mwingine atazimia hapa hapa ambapo ndo nimetoka kusema kwamba tazima ndo I don't care. Ni mingi siko hapa kupiga alama inane atazima nane atazima mingi gaze ama nikuongea Eh Anasema mstari ule wa wa tatu anasema hivi anafafanua Naye aliyepanda penye udongo mzuri huyo ndiye aliyesikia neno na kulielewa nalo yeye ndiye azae matunda huyu mia na huyu 60 na huyo 80 Nikitabucharuka meutoa mfano au fumba hili amelijili tofauti akitoa na namba tofauti tofauti na 90 na na semu nyingine na mfano kumaanisha kwamba hii sio maana halisi kuna maana nyingine sababu anatoa kwa kwa namna tofauti tofauti Yesu alikuwa anataambia. Kwa mfano semu nyingine anatoa talanta mbili, talanta tano na na semu nyingine na kwamba talanta idadi ni ndani na na na nielewe. Hey, ule hey, mstari ule wa 15 ruka na sema kwa kuvumilia huzaa. Ili kuzidiweze kuzaa kwa Kristo lazima kuwe na uvumilivu. nana na na mpango anapanga kuvumilia na Kristo. Yesu alimwaza kina Petro akasema, "Hivi Petro, ha mkuweza kukesha na mimi ngah lisali moja? Angalau kwa saa moja?" Eh? Hey? Bada niwaambia laleni lakini nikuwa nataka mkesha na mimi uko na na, na, na, na na Kristo. Unshawo kuguliana na mtu unayempenda yeye halali una usingizi. joto linapanda utamwacha tu abaki peke yake au uta utakaa naye macho Kristo anacho anacho tutaka. Unajua lalala mtoto anachemka ukalazimika kukaa macho naye mpaka akafika sehemu fulani alalala wewe ukiwa bado macho unajaribu kuangalia kama joto halinukte. Nlicho Mungu anachotutaka e, e, e. nasema katika kitabu cha Mithali. Ngoja, ngoja, ngoja tusome pale. Mithali 11:30. Eh Mithali 11:30, msitoke Mungu. Sikema ya maneno. Mithali Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Maana ya maneno. kwamba mbegu zinazozaa. Alikuwa nafafanua mtu mwenye haki mcha Mungu anazaa nini? Anazaa eh, ni mti wa uzima na mwenye hekima huvuta roho za watu. Unaona ni vitu vimeungana pamoja. Kuzaa anako kusema Kristo kazaa nia 60 na 30 ni mwenye hekima anayevuta roho za waki. Anaenda kuvua samaki ambazo sio samaki za kula zile kama alizokuwa anavuta samaki wa sio za samaki wa eh, sio wale samaki wabaharini baharini wa, wa mtoni. Anaongelea eh kuvua watu. Si kama Mahera au msali ndio unakafanua. Ndio sasa mimi kuzasha lakini ndio kufanya nini? Si, si, watu ngine ambao uzao ni kuzao upendo. Hayo hayo ni aina fulani ya mazao lakini sio mazao ya mkristo Hayo ni mazao ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Mtu aliyeguswa na Roho Mtakatifu na neno la Mungu atakuwa na subira moyoni. Hata kuwa na kinywa kichafu. Hata kuwa na message coffee. Hata kuwa na hasira. Hatakuwa na, na na na chuki iliyozidiana na wivu. Tena wivu nitumie neno hazira halisi kusuda hivyo vitu vyote vina kufa kwa sababu naende kazoni kitabu cha Galatia mrango wa 5 ndio ndio madhaa ya Roho mtakatifu katika maisha yako lakini mtu aliyekushazaliwa madhaa ya Roho mtakatifu yaki shakuwa kwako hivyo huyo mtu ana maneno hiyo anaenda kuzaa miti ya uzima nenda kuvuta roho za watu eh maneno magumu unajua kwa nini maneno hayana magumu ni kwa sababu tuko mbali naye Nana no, na nina. Ndio kweli. Yako mbaya Lakini Mungu unajua sio Kristo sio wewe unaye Anasemwa hakuna mtu anaye anaweza kuja kwa Mungu isipokuwa ame mtana baba, msiniyo. Kujaja kanisani kwa nguvu zako leo, Mnaitwa na Mungu. Eh hey, wewe ulikuwa tayari ukishafika sasa ufungue masikio. Mungu anasema sasa habari ufungue masikio ni za kwako. Lakini kule kukuleta na kukupa nafasi na kukuvuta na nini ni ya kwake. Kazi yako ni unui utayari wa kutokea. Eh, ni sana mtu unaweza kumchukua ngombe au punda au kwa machungani au kumpeleka mtoni kunywa maji. A, kama hajataka, yani hajipeleki wewe ndio unampeleka. Lakini kule kunywa na kunywa ni kazi yake. Eh, Sio wewe. Huwezi kumlazimisha. Eh. Uwezi? Sasa Mungu sehemu kubwa. Okay, yule anayekunywa, yule funda anayekunywa maji. Na huyo mchungaji aliyemsukuma aliyempeleka kutokea mbali ni nani anakuwa amefanya kazi kubwa. Huku kunywa maji au huku kutoka mbali na kumpeleka mbali kwenye maji. Huyu alitoka kwa mbali, si Kazi kubwa ya wewe na mimi kuzaa matunda, kazi kubwa ya wewe na mimi kuokovu na nini Vyote vinafanywa na Mungu eh. sisi tunafanya kazi ndogo sana. Sana. Lakini Mungu anataka hiyo kazi. Eh. Kwa hiyo naomba tuelewe. Ah, okay. na, na, naomba nisi. nisikae sana huko Yohana 4:35 38 anasema hivi, ni nisogee. Ni eh, ili somo mlango na mstari na Kwa hiyo sifojipanga vizuri, unaanza kukaa mwe wiki nyingi sana. Eh. Pia naomba niwafundishe kuniombea kidogo. Msiniombea vitu vingi mimi ni tuweze kufundisha neno la Mungu kama anavyopendeza. Mniombelege hicho. Si siyo rahisi, Shetani ni mpendeza. Ni kwa hiyo maombi yangu sawa hapo ni makubwa. Na ya kanisa na roma takatifu, lakini na ya waKristo. Mniombe, mniombe yule mtu hata kama sielewa anavyofundisha Mungu msaidie tu aweze kujua haya mambo. Aweze kuhubiri sawa sawa. Eh, tuombeani hiyo. Nimeomba si hilo, siyo? Siyao kwa omba vitu vingine. Siyaoomba mniombea kupanda cheo. Unniombea hivi utakuwa umetukana. Unonikosea mimi. 4:35 anasema hivi, Yohana. Nesasina. Hamsemi hii ninyi bado miezi minne ndipo yaja mavuno. Tazama, nimewambia inoeeni macho yenu mtazame ma, mashamba ya yamekwishwa kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda ya uzima wa mileni. Hakuna kitu kingine matunda ya uzima wa mileni ni binadamu. Eh. E. Ili yeye apandae na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja kama hapo neno hilo huwa kweli mmoja upanda na mwingine akavuna. Mimi naliwatuma mvune msio yataabikia, wengine walitaabika na naye umeingia katika taabu yao. Babu, ya, limoja, mmojita, na maneno mabaya mnazomsikia leo mmoja ataeleza siku nyingine. Nilikuwa namna ningekuwa namna ningeafanua. Labda tuende tu, nataka tumalize mlango. Hoja <laughs> <laughs> ya pili. <sighs> Kazi kubwa. Na ya mafumbo. Hapa naomba nisifafanue sana kwa sababu si namna na najua mnaelewa lakini nitagusa tu kidogo kwa nini Yesu Kristo alikuwa anatumia mafumbo kwa nini kwa mfano anatoka anakuambia e, alitumia mpanzi kwa nini asingeeleza moja kwa moja kwa kuna watu wako hivi unadhani akisema mpanzi eh na mbegu na angesema ni bila kufafana. Huku nyuma alikuja kufafanua lakini afafanuele wachache. Angesema moja kwa moja kama kuna watu ambao wakisikia neno hawakui na nini na wengine wakizaa wanazaa tu na anataja matunda nini. Ipingeereka kwa kutoa hii kusema mpanzi watu wangeelewa kwamba ndo wanaongelea Wakristo au angewasema moja kwa moja hii pingeikuwa rais. Moja kwa moja. Sasa lengo tuko tunaangalia kipengele kwa nini anatumia mifano hii au mafumbo badala ya kusema ana kwa ana. Eh, hoja ya pili makusudi ya mafumbo. Mstari wa 115 anasema hivi. Wakaja wanafuzwa akamwambia, "Kwa nini wasema nao kwa mafumbo?" Hapa ametumia mifano. Mbing eh, akajibu akamwambia, "Ninyi mmejariwa kujua sisi za ufomo wa mania. Nini mbinguni, bali wao hawakujariwa." Kwa hiyo kuna watu waliojariwa na wasiojariwa. Kwa hiyo mimi kuna watu wamejariwa kwa namna nyingine wa kujariwa. Usiwa usihusumu. Usi, usi, usi kwa inawezekana umejaribu kuzijua siku za falma mbiguu ndio Mungu anacho alichokujalia. Eh. Anaenena anasema na sio kama mtu Mungu kaamua tu kwamba hawa ni wabaya, hawa ni wazuri hapana ni watu waliochaguo. Kwa hiyo utaona huko mbele walichagua namna ya kuenenda wao. Anasema Sema <coughs> kwa maana bini, Kwa maana yoyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele anaangalia ulicho nacho. Eh. umechukua neno umeka nayo? Kuna watu wengine wasikia neno analitupa pale pale anasema kama una kitu nitakongezea kama una mstari mmoja umeweka kichwani nitakongezea na wapii kuna mtu mwingine hataki kuweka msari hataki kusoma kama unasoma sura moja ya kitabu nitakupa ya pili eh anasema mwenye nacho ataongeza atazidishiwa tena lakini yeyote asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyanganywa kwa hiyo kuna kundi linanyanganywa na anaruhusu shetani anyofoe anyo kitu kitachukua ina maana Biblia eh anasema kwa sababu hii inasema nao kwa, mifa, kwa mafumbo anatumia mifano lakini mafumbo. Kwa kuwa wakitazama hawaoni, anasema matokeo ya kuwafumba watakapotazama hawataona, wakisikia hawatasikia wala kuelewa. Leo hii wa Kristo hawaskii na wanaskia Kabisa. Kabisa. Eh, eh, anasema kwa neno anasema na neno la nabii Isaya hii huko nilikuwa nimeanda lakini iko kwenye Instagram langu wa sababu nasema na neno la nabii Isaiah linatimia eh, sio mlango wa 7 mlango wa 6 samaria eh, mlango wa 7 ni ujio wa Yesu Kristo na neno la nabii Isaiah linatimia kwao likisema kusikia mtasikia wala hamtaelewa kutazama mtatazama wala hamtaona Yesu anasema hii kitu zikoanisha mimi nili mtumwa Isaiah nilianza zamani mimi nimekuja siku iweke kwenye uhalisia kulitimiliza eh nasema 11:15 nasema maana mioyo yao hawa imekuwa mizito Leo Akristo mm -hmm. anaweza akaelewa albamu zote za Diamond lakini asijue mstari mmoja wa Beptee. Ndio. Mkristo anaweza kujua fashion zote za nywele, za vipodozi, za nguo na nini, asijue hata kitabu kimoja cha Beptee. Akwa ni kuwa mizito, eh? na ni mtu alichochagua kuweka moyo wake anasema maana mioyo ya watu yamekoa mizito na masikio yao hawasikii vyema na macho yao wameyafumba hao watu wameamua kuacha ku macho ya huoni kwa hiyo ukiona tatizo ni watu wenyewe wameamua kufumba macho eh Mungu hakufumii macho Mungu anakuletea nuru unachagua kuiona au kutokuiona eh wazija wakaona kwa macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao wakaongoka nikawa jamaa tuomba ili neno wewe ulioko hapa wewe uliokuja hapa nikupe E, taraja la moto furaha ya moto so, sawa hili neno hali halikuguswa nimekujia kuna watu wako duniani wameamua kufumba macho unajua hilo eh hata kama hulielewi eh muungana kukuteka ule utayari kwanza na uangalie eh naomba ulielewe naoneyo tufatilie kuna watu wana tufatilia mara nyingi sana wanapendewa na maneno eh Mjadwali sasa kama wewe ulioko hapa na hawa wachacho ambao tunafuatilia wameingia kwenye hili fundi lowofumbwa. Basimu kuna wale wao kufumbuliwa. Lakini na kuhakikisha kuna wengi sana, makundi mengi. Wako kwenye makanisa ambao hawataki kusikia Biblia na kuna wengine unakitoa na tafsira rafiki na sisi hapa. Wakishagundua una Biblia wanakublock. Wanataka uambie uongo. Watoto wanataka kusikia uongo. Sasa hilo ni kundi kubwa ile. Sio wewe na mimi hapa. Eh Lakini Anasema lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona ili kwa ni hoja nyingine naona labda nitumie ni nimalizie ni nayo Unajua wakati mwingine watu unapanga namna usipoyapangilia vizuri uta utaweza uta kuyagusa yote eh eh usana 16 tutasubiri kidogo ngoja nifafanue hii michache eh, eh mtu mtu <coughs> ana <wanasikia> biblia <coughs> lakini hataki kujua mtu anaokoa kuna watu wali tunapelekea injini ukifika pale wengine hawana hata mambo ya Mungu au wanamjua jua Mungu vipoteti vile. Mengine wana misalaba pale. Wakiona umeanza kufunua Biblia ukakutaje mstari mimi mitatu wanaweza kwambia basi ondoka. Tumeshakutana nao. Au wakaanza kunyofoka moja moja au waka wakatafuta sababu tu mkaacha. Au wakaanza kumchokoza mtoto pale mtoto akapiga kelele mkasema basi siku nyingine kwa kuwaonea aibu lakini huwa hakuna siku nyingine inaweza ikawa possible kimani hii eh ni mtu amechanguaje kusikia ameufumba masikio mwenyewe eh mungu amemletana eneo pale limemkuta nyumbani kwake hajaalitafuta popote analifumbia ma, masikio na macho eh eh ukiwaambia habari za kwamba kuna biblia kwenye ziki kwa anakuambia pana hili ni anafumba macho anakuambia ziki kwa aibu kwenye biblia eh anafumba macho Ukiwambia kuna ghadhabu ya Mungu inakuja juu au sawa dunia inakuambia ghadhabu ya Mungu tutakutanisha wanadamu Mungu tutakupo kwenye dhiki kwa ghadhabu tutakutumia ondoka lakini hivyo nazo Mungu ameleka ili kuzidi tujue ukali wake tuweze kuwapa watu wengine injili eh na ukiambia kuna manabii wa uongo nakwambia hapana hiyo hii kuna wakristo wengi wako makarisani hawaamini katika nabii wa uongo wakati naamini ruse ya Biblia ni habari za manabii wa uongo na kutuonya dhidi yao nani anamini? Na Yosefuna ni Isaya alifundisha nini? Hataki usikie. Amefumba masikio. Eh. Na maneno yanapatikana kwenye Isaya 6 ndipo Yesu alipoyanukuu. Eh, eh. Kwa mfano kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Nicodemus. Kwenye kitabu cha Yohana mlango wa tatu. Eh, alikuwa hajui yale mambo na ni kiongozi wa dini. Anasema, "Wewe ni kiongozi wa dini wa Wayahudi ndio unawafundisha. Haya mambo huyajui Nicodemus wewe." Na Nicodemus alikuwa lao anakanafuku liko ma mafresha waliobaki. Sasa hata ni kwenye kwenye mwanzo wa htu Yule aliamini yule. naye lakini alikuwa hajui chochote na anahudili. Eh, nani na, na, mm. Jamani tuelewane. Eh. Koji ya 3 na ya mwisho ambayo ilikuwa na msali mingi sana. Eh. Hoja ya tatu lazima niimalize hiki sote kitabu tukimaliza hiki hatukimii kumaliza lakini mnaelewa jamani na naamini mnaelewa <laughs> sina shaka kwamba mnaelewa mnaelewa kabisa e, lakini hoja ya mwisho nasema kusikia neno ni upendeleo ukiona umeweza kulisikia neno ujue umependelewa mstari wa kumi na sita kuendelea nasema lakini heri macho yetu kwa kwa